Дивно? Не одно дивно на світі. Він був чоловік, а кожен чоловік має щось таке, чого боїться. Військовий кінь до атаки йде, а корча перестрашиться або камінця при дорозі. Мій герой боявся, що прийдеться йому покинути двір і що може не побачити її ніколи. Боявся то двір і що може не побачити її ніколи. Боявся того, а не боявся, що її віддають за короткозорого графа. Так, але це могло статися колись, а покинути двір прийшлось би йому зараз, відкладав з дня на день. Відкладений сир добрий, кажуть сільські люди, такий-то він герой. Він не герой, він лише чоловік. Герой повісти. Це тільки що головна особа в повісти. Розумію, але це не оправдає його. А її, яке їхало, таке здибало, зібралося двоє неспосібних до життя і змарнували щастя. І змарнували щастя, повторив глухо, а помовчавши хвилину сказав, «Знаєте, пані, що? Я цієї повісти не буду писати. Бачу, що вона не видержить критики. Скажуть, сентимент... Романтика і більше нічого Люди без хребта, тіні Знищуть мене Бачу, що і повість не така легка річ, як здається В житті воно правдиве А на папері ні Так само дивишся часом на захід сонця І не можеш налюбуватися тою фантазією і красок А найце це намалює маляр То скажуть неправдиве Треба вміти намалювати і треба вміти написати, а що я не вмію, так прощай, мій герою, прощайте, молоді літа, розвійтеся по лісах, по полях, по пустих салах, палати, як тихе, невідомо, чи є зітхання. Глянула на нього і зробилося їй жаль, перехилила голову набік і, примружуючи одне око, сказала, Але ви не гніваєтеся на мене, правда? Правда, ні? Пригадав собі, що так говорила колись, давно, як ще дівчинкою була, як вернула з купелі і розказувала, що не могла купатися, бабусько дивився на неї. Така сама була. І пригадалися йому всі ті гарні хвилини, що їх пережив тоді. І беручи її за руку, відповів, «Пані, як же я міг би гніватися на вас, їй Богу? Хоч як хотів би, не можу». «Ну, то й добре, вірте мені». Я вам не хотіла прикрости зробити. Тільки так мені жаль зробилося вашого героя, так жаль. Я це по сказала. Ви мені далі про нього розкажете, правда? І знов дивилася на нього тим легко примруженим оком. Правда, чи розкажете? Якщо ваша охота послухати, то добре. Але я гадаю, що не нині, а колись другим разом. На нині досить. Ні, я хочу нині, конче нині. Нині так гарно, маю настрій. Може, другого такого вечора не буде? Такими молодими разом вже не будемо. І всміхнулася. Знаєте, я чекала на вас. Справді. А вже ж. Мені навіть тільки не будьте дуже горді. Мені навіть скучилося за вами. Я так зраділа, як ви несподівано приїхали до мене. Такий добрий сусід. Більше сусід, ніж добрий. Сусід і більше нічого. От бачите, які ви. Вам подати палець, ви за руку хапаєте. Ну, але досить цього словесного бою. Я тепер подивлюся, що чувати з вечерею, а тоді далі буду слухати. І вийшла. Доктор лишився сам. Таке життя, сказав і зітхнув. В огороді рожі й ледеї пригадають літа молодії, а розцвілі черешні і вишні пригадають мрії нам колишні, і посиплеться їх квіття біле, на волосся згоря побіліле. Пощо він почав це оповідання? Пощо роздмухувати ватру, яка вже попеліла? На те, щоб знов попекти собі пальці, минулого не вернеш. Не вернеш молодих літ, вони вже за горою, всьому винен нинішній вечір. Та й гарний же він, такий погідний, теплий, ніби зима десь дуже далеко, а вона вже, може, закрадається до нас.